Hát szerintem a legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban gondolni és mondani a érdemes, az az, hogy, hogy az IMF-nek a hitelezési politikája borzasztóan megváltozott. Sehol nincsen már azok a kondíciók, azok a feltételek, amikkel az IMF a 80 es 90-es években gyakorlatilag végig dolgozol, azok a neoliberális elvárások, amiket az AMF megfogalmazott, ezek az úgynevezett struktúra átalakítási programok, amiket a hitel feltételőjön szabott, ezek eltűntek. Tehát ki lehet jelenteni, hogy az AMF hiterezési politikája is azt mutatja, hogy a neoliberális paradigma válságba kerül, megszűnt, megszűnt politikai politikacsinálási formának lenni, és az IMF is sokkal szerényebb, sokkal kevesebb kondíciót köt ki, bizonyos országoknak akár kondíciók nélkül is ad hiteleket, de természetesen voltak a magyar hitelhez kötve kondíciók, ugye ahogy tegnap nyilvánosságra hozták, az az első, amit ezzel kapcsolatban szerintem érdemes megijedzni, hogy ezek a kondíciók sokkal kevésbé durvák, mint amilyenek voltak régebben. Egy. Kettő. Nyilván az IMF hitel felvétele önmagában Általában a hitelt felvétel az nem probléma. Sőt, egy olyan helyzetben, amikor az állam csőt fenyeget, amikor az állam nem tudja finanszírozni a prompt kiadásait, nem tudja kifizetni a béreket, vagy nem tud egy bankot megmenteni, ugye nem véletlenül, hogy a 20 milliárdos hitelből, 20 milliárdos hitelből 600 milliárdot azonnal bankmentő akcióra fordítana a kormány. A 20 milliárd dollárból 600 igen, igen, milliárd, milliárd fordított 20 a kormány. Az államcsőd rémének, az államcsőd által fenyegetve, erre nem volt a képes a kormány, ezért is volt az otp ekkor a spekulációs nyomás, mert jól tudták a befektetők, hogy egy olyan bank amelynek a hite, amelynek az ügyfelei és devizában vannak eladósokban, egy esetleg a fordítbedőlés esetén óriási Galibába került, és hogyha az állam nem tudja megmenteni, akkor a bank becsődőle, ezért spekulációs nyomás alá került az otp papírja. Ez... Na, az állam? Nem. Pont azt, azt mondták, hogy az államok nincsen arra -e eszköze, hogy meg tudja menteni, ezért is fontos az hogy, az, hogy a fősdét és a forintot is stabilizáljuk, egyszerűen az állam képes legyen, tehát legyen az államnak mozgás tilált. A következő, amit ezzel kapcsolatban még érdemes látni, ugye, hogy Kelet-Európában és Magyarországtól más pára az amf valóban, mint amik, amit globálisan javasolt. Hát tegnap a tegnaposzták az amf jelentését, amiben bejelentette, hogy a II. óta először a fejlett ipari államok történelmi recesszióba kerülnek a következő évben, amit expanzív, tehát költekező gazdaságpolitikával kell ellensúlyozni. Ezzel szemben, amit Magyarországnak javasol, az az, hogy tovább kell csökkenteni a költségvetés hiányát. Itt látni kell azt, hogy egyszerűen Magyarország jelenleg nincsen abban a pozícióban, hogy érdemleges fiskális expanzióba kezdjen, tehát érdemleges költségvetési kiadásokra épülő gazdaságélénkítő programokat indítsan el. Pontosan azért, mert 2006-ban még 10% volt az államásztartási hiány, és pontosan azért, mert a bruttó államadóság az való 66% körül a jelenleg. Egyszerűen nem tudunk finanszírozni most ilyen intenzív kiadásokat. Sokkal előbb meg kellett volna azt tenni, hogy így értelmes pályára állítani a magyar államadóságot, leszorítani a költségvetési hiányt. Ez nem azt jelenti, hogy le kell építeni a jóléti kiadásokat. Ezt a svédek úgy megcsinálták, hogy egy borzasztóan bőkezű jóléti államot tartottak fenn, Mind a mellett, hogy adós vagy, vagy pozitív bevételű volt, tehát bevétel lesz az államháztartás Védországon. Tehát meg lehet ezt csinálni is, hogy, hogy itt fel kellene borítani ezt a jóléti kországot, és a Magyarországon ami így ugyanúgy jellemző. Tehát egyrészt az állampolitikája megváltozott, másrészt szükség volt annyit erre, Almadrészt azt sem nagyon elkerülhető, hogy Magyarország rövid támog, de tényleg csak rövid távon csökkentse a költségetési kiadásait, csak a forint védelmében adott esetben mondjuk kamatemelésben kezdjen, de már középtávon, egyszerűen meg kell nézni, hogy milyen lehetőségei vannak annak, akár új nemzetközi kivetésével, hogy a magyar állam is kiadásokkal és alacsony kamattal megpróbálja a gazdaságot éningíteni. Természetesen az Paramilánnyi mindet, hogy milyen gazdasági tevékenységet élénkítünk, amikor naponkon van a környezeti katasztrófa, naponkon van az éghaladváltozás, akkor jó esélye jelen, ha autópályajövítéssel kellene a gazdaságot élénkíteni, de van a különbség. Mert hát arra visszautazom, hogy mondtam, hogy hitelt fölvenni nem probléma. Mert arra utaltál, hogy van olyan helyzet, amikor kell hitelt fölvenni, és ez önmagában egy hitelt felvétel, az nem feltűnő óriási baj. De hát pont annak fényében, amit a jól meg, meg te is mondtatok, tehát, hogy a fejlődési paradigmáról van szó, azért mégiscsak az a helyzet, hogy ezzel a hiteltelvétellel benne ragadunk ebbe a paradigmába, hiszen ezzel tovább nő az államadóság, hogy megint valahogy finanszírozni kell, megint csak külső képőszorunk, vagy pedig exportorientált gazdaságot kell vagy fejlesztenünk, kik az export képesek, hát a multik, akkor a multikat kell becsalogatni, tehát azért hogy ezzel fönntartjuk ugye azt a fajta fejlődési modellet, amit egyébként, mint, mint problematikusat, vagy mint, mint lejáratódottat, állítottatok be mind a ketten. Hát mondom ezzel erre, visszatérnénk, hogy, hogy mégis mit lehet csinálni, vagy, vagy hogyan tovább. Most jönne annak az ideje, köszönöm szépen, mert akkor a, a, a hozzászólásodat. Most jönne annak az ideje, hogy, hogy válaszolnánk kérdéseket, és speciál hozzá, hogy egy kérdés mutatva van itt, Kérem okay, szépen. Egy kérdés már jött.